Мам, че нямам видео в момента, за да видите как Антони Дончев дирижира по време на Блуз 9 на Милчо Левиев. Негова композиция диригент Милчо Левиев, това чухме допреди секунди. И така казвам началото на последната ни тема днес в Хоризон до обед. Щастливо предчувствие за джаз то се материализира и ще се материализира на 23 февруари, четвъртък, с много голям концерт на биг бенда на БНР. Диригент Антони Дончев, аранжименти на Васил Спасов и изпълнение на Вики Омазидо. Вики Омазидо, дали се чуваме? Чуваме се, да. Само да, да помоля Васил и Антони да сложат слушалките в студиото и да ни кажете и да ни кажете какво предстои емоцията Мил Чулевиев, 85 плюс години Мил Чулевиев, да. нали така? Да, 85 плюс малко, да. Плюс да. малко. Какво е за вас това, Вики? А, за мен... За мен това е годините, в които той не е физически до нас, но всъщност се оказва, че е винаги с нас, защото неговата музика е, продължава да се изпълнява, да вълнува дори и тези, които са едно по-младо поколение и, и лично може би не са го познавали. А хора като, като Антони и като мен и, и много други колеги от Биг Бенда и всички вие в радиото и не само, а, които сме имали а, как да кажа, възможността за, за допир до този човек. Всички ние знаем какво представяше той а, и ще си го носим мисля, че за в сърцата. Аз а, много искам да благодаря на на цялата институция, радиото, че, че направи този концерт и особено на Антони, който ме е толкова, толкова лично специално отношение към Милчо. Аз всички концерти, които правя, след като Милчо не остави, са с Антони и много му благодаря за това. Благодаря на всички колеги от Биг да разбира се, които също работи много с Милчо и го познават на вас, Коспасов, че се съгласи да направи тези биг-бендовски аранжименти. Аз искам да споделя, че Милчо много обичаше големи формации, вокални ансамбли, големи оркестри, защото мен ви казваше, че това е едно много богато светово-разнообразие, хармонично богатство. А, винаги казваше 2, 3, 5 гласа са по-хубави от един глас. Колкото повече, а, толкова повече. Разбира в малки формации, но много, много обичаше големите музикални формации. Милчва. Ами, добре е да попитам, Антони, какво е предизвикателството сега конкретно на, на, на това, което чакаме на 23 февруари. А, новите режименти ли? преди да дам думата на Васил Спасов и да. Да го питам как се работи върху нови аранжименти на Милчо? А, предизвикателството е а, всъщност а, едно приятно би казал задължение, защото мисля, че за нас е а, наистина е задължение да пазим традицията, която ни оставила този велик музикант. А, и затова казвам, че е едно приятно задължение, защото от друга страна а, а, преоткриваме една музика, която не е била толкова изпълнявана негова, за разлика от а, а, така голяма част от музиката, която той е писал за инструментални състави или за вокални формации. А, защото това просто е филмовата му музика а, и с малки изключения тя не е чак толкова позната и мисля, че ние <сък> ще преоткрием сега, защото тази музика носи абсолютно същата типична негова енергия, неговото отношение не само към музиката, още към света. Е, една, една философия, която е, всъщност ни е страшно близка и която е вечна. И която е вечна. И такава е и музиката. Това, че става дума всъщност за филмова музика, а, означава ли, че тя трябва да се преинтерпретира за голям оркестър, за биг бенд а, по, а, по, по особен начин? Въпросът ми вече е към Васил. Ами, да, разбира се, просто защото една мелодия, която е писана по, за друг състав, трябва да приеме нали, вече това измерение нали, за Биг Бенд, но за мен специално е, по-специално първо за моето отношение към филмовата музика, и това, че съм фактически това ми е първата специалност, така да се каже. Uh, второ, че е, естествено, по-скоро първо, че е на музиката и... А, също така, искам да споделя, че тези два месеца, които писах програмата, бях в непрекъснати диалози с Милчо и си говорихме. Да, и а, така, с неговото мълчеливо съгласие се а, така вървеше напред. Но той не беше много мълчеливо всъщност. А, О, имахме си... Имахте ли спорове? Ами... Не, не, не. Слова е спор с Милчо. Милчо казва, не Василе, не отива и... в има и ме там, се, не посягай духа. Му, през духа му, защото това беше основното, което аз исках да направя, да се запази духа, така че той като го чуе да каже, а, вероятно, и аз бих направил по начин нещата. Не, не, Васко, знаеш ли, какво ще ще казвам? Е, ха, добре сега, хайде. и така може. Да, да, айде. да, да, и така може, да. да, да, да. да, да, да, Души, да. Аз, просто исках да допълне това, че, а, както каза Антони, ние приоткриваме малко филмовата музика на Милчо, защото тя по едни и други объркани времена а, е била и забранявана и не, и не е толкова позната. И може би за това тази година всъщност ние ще я представим в различни варианти тази музика, с биг с по-малък състав, с штрайх, uh, uh, в различни uh, варианти. Защото наистина приоткриваме... Това е много това интересен е елемент. От, uh, неговите, uh, той остави няколко проекта, uh, и, които касаеха мен. Единия ние го завършихме. Антони много добре го познава този проект, Сонатата, Соната 57. И това е втория проект, който той остави като идея. Искаше да се изпеят филмовата музика, да се изпеят темите на български. И всъщност ние изпълнихме и второто му желание на Милче по този начин. Аз в този конкретния концерт ще участвам само като гост с малко песни, но е, през годината ще се издадат е, и албуми, и, и концерти ще се направят с по... С, е, е, и изпяти всички теми, всички музикални теми на Милчо. Страхотно е това. Аз се връщам на този мотив за филмовата музика, в която всъщност, в, вие го казахте, едни смутни времена, а, не е било много лесно да се прави това, което е правил Милчо. Аз няма да го определя музикантски, не съм музикант, но ще го определя по друг начин. Вкарване на това усещане за свят в едно тогава затворено общество като българското. И свобода. И свобода. А, ви ли, какво? Аз мога да кажа, че той, докато е бил в България, за да бъдем правдиви, той е писал тази музика и тя е звучала. Но след като заминава всъщност, става малко Става малко трудно какво? да се да. гледат включително и тези филми, да бъдат прожектирани. Да, да, някои нали? от тези филми Два да са да, забранени. Това да, да, е невъзглежденец. е бил забранен. Да. М -м, да. Кои са филмите? Можем ли да ги изброим? Ами филмите... О, са много. Много, много, много, ето, горещо пладне, отклонение, есенно слънце, опасен полет, малки тайни, няма нищо по-хубаво от лошото време и... Балкански кълб... понеделник сутрин, това е филма, да. който всъщност е, е бил забранен. И Балкански е... кълбой, мислят. И Балкански да, кълбой, да. да. Балкански а, кълбой, да. А, кълбой, това е осмият, осмият разбирация. с, с, с е, Георги Георгиев. Да, с, да георги... М, той майче също е бил забранен, доколкото ами, знам. Ами, да. не е, знам, е... Но, е имало, но е имало малко спор за музиката, защото mm. Mm. веднага някой е реагирал и е казал, ама тук да не е Холивуд, каква е тая музика такава? Е, това е, интересно, че той, той беше посланник на, на американската музика в България и след това стана посланник на българската музика. Точно Америка. така, точно така. <laughs> всъщност, точно да, така, знаете всъщност, ли, какво е казал ваш това ръдой по този музика... повод? Казал е, Милчо разшири границите на България да, радой, с музиката си. Да. Кой казва радой, това? Кой го казва това? Радой, радой. Да, радой. Да. Те бяха много да. близки с Радой аз имам тук в, в къщи много е, писма от Радой, които са си писали. Много, много архив голям. Ами това е много интересно, това обръщане на перспективите. Вкарването на свят в а, тогавашното българско общество, в тогавашната българска култура. Тя, всъщност, музиката прави една голяма част от тези филми, да сме честни. Нали така? Така е. Така, така. А... имаше една от мечтите на Милчо. Наскоро попаднах отново много огромен архив, остави Милчо и попаднах на някакъв негов малък дневник, в който той пише една от мечтите ми, която няма да може да се сбъдне. това е да правя филми. Той имаше много-много силно влечение, много силно отношение към филмовата индустрия. И както каза, двете изкуства на миналия век това са киното и джаза. И, джаз, джаз, да. и киното и джаза са някак си много-много сериозно свързани, особено в това време, 60-те, 70-те, да. а, а и повече години на 20-ти век, нали? Няма защо да се уръжим. Да, да. Но какво според вас прави... А, Милчо Левиев като български композитор и музикант, световен. Антони Дончев. Питам го, защото и Антони а, знае какво означава световна сцена, знае какво означава да, признание да. там. А Вики и към вас ще имам същия въпрос. Но <съща> това е неговия език. Езика, който си е, е, негово откритие и е, който той е, налага всъщност. Да се върнем на, на темата, която, с която започнахме. Блуз в 9. Това е пиеса, която е писана в 60-те години. И това е джазова пиеса. Обаче с б, стилистика на българска музика. Значи размерът 9, 8, който се сменя с 7, 8. Тоест това са неговите неща. Той, той дълбоко в себе си е един истински български музикант. Обаче, едновременно с това предлагайки тази българска негова музика, тя става световна. И това се дължи на, на качеството, който има. И защото Тони, той винаги ти знаеш, че обичаше да колаборира нещата. За него нямаше а, чиста музика, чисто точно, изкуство. Кака, Напротив, да, той обичаше да смесва нещата. А, винаги тязваше нека да търсим приликите си, да се смесваме, да, отколкото да се разделяме и това, и да слагаме табели. Да, и обича свободата. Аз, аз така го определям, че това е информирана свобода неговата. Информирана свобода. Да, защото, а, а, а за мен това е, че имаше фантастичен вкус за нещата и, и, и нещата, а, точно това, за което ти казваш, Вики, а, се получаваха страхотно именно заради да. неговия вкус, не, не, за да. изящество, да. да. Да не забравяме, че той правеше, филм, правеше а, а, колаборация с джазова, с етник, с а, класическа музика, той знаете, че има страхотно класическо образование, а, Панчо Владигеров, все пак, аз съм присъствала на, на, на фестивали в е, Европа, като сме ходили и там са го представили като човека, който правише етноджаз преди този термин въобще да бъде е, открит, <съпросът> да бъде наложен. И това е така, и това е така. Аз мисля, че той, наравно с а, Дон Елис, може би Брубек от части, от части, не толкова много. Мисля, че Дон Елис и Милчо са в цялото си творчество, може би от най-изявените хора, които го правят това нещо 60-те години. Етниката с джаза и класика. Големите, големите в джаза. А, аз се замислям колко, колко мило всъщност звучи това, че през Милчо Левиев можем да видим джаза като една традиционна българска музика. А, а, а, не така? мога да споделя на че ви прекъсвам. Милчо веднъж ми сподели, Милчо много уважаваше и познаваше, разбира се, лично, дори ние сме му ходили на гости, на Емил Димитров. И Милчо винаги казваше, знаеш ли, че идеята ми, идеята ми да, да, да, да включа неравноделни тактове, дойде от това, че Емил Димитров. Ако си спомнете, да. може би Антони помни, започна да пее песни в неравноделни тази. Да, значи сигнал и да. там тия. И Милчо казва, аз го чувам това момче, казва на 20 години тогава, като го е видял един красавец, който пее тези неща и казвам, Аз защо не ги правя. И оттам казва, даже тръгна идеята ми. Как се свързане винаги нещата? А, супер интересно. Кажете сега повече за самия концерт. Какво да очакват а, а, зрителите? А, зрителите и слушателите ще очакват прекрасни аранжименти, които Васил е направил. А, тук искам да вметна, че аз винаги а, давам пълна свобода на хората, които пишат музика за нашия оркестър. Тоест опитвам се да ги накарам да, да стъпвайки върху материала върху който работят да имат свободата да развият това, което е вътре в тях защото според мен само тогава се получава истинска колаборация и истински сътрудничество между различните компоненти автор на музиката, аранжор а, така че мисля, че Васил запореден път се справил блестящо и очаквам с нетърпение концерт и реакцията на хората. Аз казвам зрителите, защото някак си реших, че не ми харесва да кажа публика, да. а пък слушателите, ами не може а, джаз да се гледа с затворни очи. Трябва да, да се гледа. Когато казвам, че джаза не се слуша само, джаза се гледа, защото той се твори в момента и ние всички, които го творим, а, изглеждаме понякога много особено, но... но Изключително творчески, защото това става в момента. И, и е много интересно за гледане. Така че бил, че каже, че джаза се гледа. Ами да го гледаме този джаз на 23 февруари четвъртък, първо студио. Първо студио, 19. Часа. 19 часа, а да, да отворим широко очи, нали така. И уши да. за джаза, тази традиционна българска музика, която ни връща към изконните а, ценности на а, българщината, защото... Милчо ги запази тези неща и, и винаги казваше каквато и, да, каквато и музика да пишем, тя трябва да напомне на нашото милио. Милио употребяваше тази дума. Родно място. Една пловдивска дума? Ами, може би. Може би. <laughs> Пловдивски беше по <laughs> <laughs> Много, <laughs> Много... Много-много ви благодаря на всички вас, Вики Алмазидо, Васил Спасов, Ранжименти, Антони Дончев, диригент на това, което предстои, джаз за гледане и слушане с наистина широко отворени очи, Милчо Левиев, 85+.